Що таке ота Божа благодать? Цей день вмістив так багато. Важко фізично в тому від прибирання, прання, тонку насолоду від ніжності округлого яєчка під невмілим пером, ванільний дух свіжої паски і часниковий, від щойно випеченої домашньої ковбаски із зернятами гірчиці, яку Валя обожнювала іще з дитинства. Відразу до нещирого, показного каяття, до широких прилюдних жестів, тихе смирення і радість від доторку до святого і чистого. Бо святе і чисте не у церкві, воно у тобі самому. Ніхто тебе не очистить, тільки ти сам. Немає таких засобів. Ніхто не допоможе тобі врятувати душу, тільки ти сам. Бог тільки показує шлях, а переставляти ноги, йдучи цим шляхом, доведеться самому. Самому набивати мозолі, самому долати перешкоди, обходити спокуси, намагатись зберегти спокій і тишу собі. У темряві дорога здавалась довгою. Валя підтримувала бабусю під руку, знову-знову з болем відчуваючи кожну кісточку цієї небічної руки. Забрати б її звідси, хоч би на зиму, щоб не мерзла, щоб не відмовляла собі ні в чому, щоб пожила нарешті по-людськи. Великодня субота, день тихий. Усю важку роботу вже переробили, залишилось готувати святковий стіл. Отут Валя показала всю свою майстерність. Бабуся тільки охала, спостерігаючи за спритними рухами онуки. «І де ж ти, дитино, навчилась таке готувати?» «Наче ні я, ні мама такого не вміли!» «Біда навчить бабуню», – жартувала Валя. «Ой, а це що таке? Як його їсти?» «Це кальмари, бабусю. На вигляд страшне, а на смак – нічого». «А це що? Кукурудза в баночках?» «І хто ж це здогадався її у баночки закручувати?» «Той самий, що зелений горошок. Дуже смачні салати виходять. Ось спробуйте». «Не буду». Гріх сьогодні. Ось посвятимо пасочку, розговіємось тоді. А я спробую, раптом не смачне. Надвечір приготували кошик, поклали всього-сього. І пишну паску, прикрашену кольоровою кокосовою стружкою, і крашанки, і писанки, і оті із зайчиками, і ковбаску, і шинку, і хрону трохи. Ой, багатий у нас кошечок, Доню, стільки всього... Добра ознака на багатий рік. Валентина не пригадувала іншого випадку, коли б так догодила бабусі. Варвара Федорівна помолоділа на очах. Такою пам'ятала її Валя іще за життя діда, коли бабуня і почувалась, і справді була господинею заможного дому, матір'ю справжньої великої родини. Як виснажують! як перенижують людину слитні. Покарай, Господи, того, хто перетворив наш народ на жебраків, хто зробив із моєї красивої, гордої бабусі згорблену бабцю, що труситься над ложкою муки. Ні, не годиться сьогодні так, треба простити. День такий прости, прости його, Господи, хай люди скарають, а ти прости, бо страшний гріх його. Руки стомились. Та серце співало, прилягла відпочити. Це так здається, що ніби нікуди не ходила, а ноги гудуть. Натоптались на кухні від плити до столу. Великодня всеношна, святковий спога дитинства. У Тернополі паски починають святи ще вдень. Прийшли, освятили і пішли додому. У їхньому селі, ближче до Волині, Звичай інший. Освячення починається тільки після закінчення служби, майже над ранок. Люди виходять із церкви, шикуються довкола храму двома рядами, виставляють наперед кошики, запалюють свічки. Священник із хором, із хоруговами виходить із церкви. Тричі обходить хрестним ходом, освячує кошики. А потім люди розходяться по домівках, натомлені, але радісні, піднесені, бо хіба легко вистояти всеношно?»